بادشاہو لگے د وقت مستحب کې مزن کوي او تاخير نو نذبالي چې د نظام اوقات دا حکومت سره وي نه غي تاخير کوي نه حکم بسې یمبلاد کې نظام اوقات لې امامان سره وي هر معلکی امام په خپل وخت مقرر کوي د دې کې څه مسله شته ده ها که نظام الاوقات او صلات حکومت مقرر کړي حاکمان مقرر کړي او هغه حاکم وخت موزه پداز وخت یاده کوي څو وخت کراهت لري دې به حکم یې سره ایذا قر امام صلاتان الوقت اعنى عبدالله بن سامت عن ابو ذر قال لی رسول الله اسلام یا بازر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائیں نبی علیہ السلام ماتو یا ابو ذر کئیف انتا اذا کانت علیک امارا سنگ حال بیستا کلچی شپ تابنی حاکمانو یو تی امیتو نسالا اغی مزقزا کی مز وقت غیر مستحب کیا دا کئی نا تب اسا چلو گی دا علامات شو دا پیشنگوی شوا روس دا چھا آکیمان برازی موز با قضا کئی همو آموز کی با تاخیر کئی آو سنگا نبیل صلاة و سلامیلو دا که خبرش دیا شوا بنو عمیو چده حجاج بنیوسف و غیر آگی کل کل, کل موز قضا و کل بم دفتری کار کی لگی آئی موز با قضا کئی ما نبیل اسلام ته کوم پیشن گوئی کړو بالکل صحیح لیکن کیفان تا یا بازار استه څنګه علی ابو ذر رضی الله عنه کوشش پک درشم کې وفات شوه عثمان رضی الله تعالی په وخت ابو ذر رضی الله عنه تا دا وخت نه نه ملا بس دا قانون شو کتاب الفتن کې کوم پیشن گوئی راځي ناګه کې روز پر روز تحقق پته نه لګي رست زمانه که کی بدا سکی یه قرب قیامت که بدا سکی گدا سکی گدا سکی گدا بای خب مکمل تاریخ و رز نی معلوم جگر نبیل اسلام عالم الغیب نده ابو ذر اصحال بای کل شداش وقت برای شی حاکمان ناکار بای مز با قضا کئی مز با ناوقت کئی اوقات مستحباو که و مزنونکی نتبسو که نده تحقق خونش و ابو ذر پشپک گرشم که وفات ده عثمان رضی اللہ عنہ پا وقتی آودا مز کے تاخیر چو کولو بنو عمیو کولو حجاج بنیوسف عبد الملک وغیرہ قلتو یا رسول اللہ فما تا مرونی جیتا سما تسامر کوئی خالا سلی صلاة لی وقتی ها تموزکا اقل وقت مصطحب کی امام سیتا مگورا پښې بيداتي امام دغه چې موږ په اوکلې به د تر کې هغه سم کوه خپل وخت مو کې موږ کو صحیح موږ کو موږ څخه د غلطه حواله کوي صلیت صلات له وخت یا موږ کا څه په وخت مستحب کې موږ کا په وخت مستحب کې دا غي د وجنات تاخير په صلات کې مو کو لیکن هغه پښې موږ نشینې فتنه جوړيږي خیط ور پلچه ودریجا نفل صلی اکا صلیت صلیت لی وقتیا فا ان ادرکتاها معهم قطادا مضمن تاغیسرا فصلیه اکا فا فین آلکا نافل اتا تا دا بارو بر نفل شی حدیث مشکلو ما ترمیزی یو خو اشکال خوش کال دا در روایت پا باب الجماعی کم رازی نو هیڅ موضوع اساسه راغې نن بیا څه چل وکې مزه امام پکې سده پکار دې کې سده پکار نه ده نه دا مسله دی چې تل تم راړه تل تم راړه تکرار راغې په تکرار نه دا جلا مسله ده مسله ده هغه دا مسله وا چې ساده خیالو چې مزبشویې تاکور چې مزو کړ او مسجد ترالې مز جمعه وځي دا او ستاسو څنګه کوی او بل جما کی دا مسله ده او درټه مسله بلل دا حاكم وقته ظالم دي تاخير کې پصلات کې نو بیا حکم څه دی دا جدا مسله شو هغه یوه دا مسله تکرارانه غو حدیث کې ای مسله وشه دیو مسله دا امام چې تاخير سره مونږ کوي او مونږ چې نه سره نو درې بیاد فساد خطر دا نن وخت مو صاحب کې خپل موضوع او بیان نام سره بودري موضوع دا ټول اوقات کې کباجه اوقات کې امام احمد رحمت الله علیه و ټول اوقات کې لیکن صلاه المغرب کې یو رکعت ګور سره زم کول واړي چې څلور و بش په شې څلور و بغو سر جيڪو صلاحي نه کېږي او س دغه پکارېوبل ور سره وکي عین عاشوا کې او د مالکي او پنځبغي بسار کې دوم پکار دې ماسپخین ماجګر ماخه مستن ټولو کې ايل له دا فقط په دو مزونه کې کېلې شي ماسپخین مزګي کې شي او ماستر ماجګر پر چنه فل او د سار پر چنه فل نشته خوشاله اصل که اوقات مکروحات دو دی یو آگا وقت مکروحه شه مطلقا صلاحات پکه نکی گی نا نفل نا قضا نفر تلوش استوا غروب کے دیو وقت کی نقصان دی اول نفل نکی گی لگا سار مز پسے مازگر مز پسے نفل نکی نور صلاحات جنازہ سجدہ سلاوت وغیرہ قضا وغیرہ قولش اخبر پوشوئے انو عندنا دا فقط پا دو سلطنی که تصور کردیش دریو مصلا دا کمیو بفرشی دا جمع سرموزو کرد دا فرشو کزان نخبر کور که موز کرد آغا لا نا اما سلاسو پر ازباندی دا کور که چکردو ناغا فرش اوز دا امام پسی غدری دا دا نفل او مایکیو پر ازباندی بلا تعین یو فر جوش بلا نفل در دلوی شکالات شو جوابات شو قیسی شو ازا قائصه برحمت اللہ علی خیصہ خبره در وینا نظام مطلب نیده مطلبه داره قیفانتا دا ازا دا. کانتا علیکم رایویتون السلا ینی یوخیرون السلا قلتی آل سفا ما تامرنی <تصفح> <تصفح> قال صل الصلاه لوقتها تمو نک په وخت مساو کې بچا سر تمو غره خپل موزه په وخت مستحب کې وکړه اغي تاخير کوي نه دا معنی خپل موزه په وخت مستحب کې وکړه ها فین درقطا معهما کتا ومنت دموزه کته مون ته د امزه اوی سره په وخت مستحب کې فصل له بیا مزه ور کو و ماده دا سره په ورو نه وخت کړه نن په وخت ته ونه کومه دا مکه و مزه فلیکو په شی اوس په دې د مسکته داخل کولو نن اپ خپ وخت کړه د پنځه د مزه نو کو اوس سره تاخیر نه مخنه غلطی شوه اوس خه کاریو پر دوه تر یې استداول لنه فصل فیننا فن لتهنا پله دامونستا د دا پره نفل د یعنی کافر دا سره سوابې ډې دی چې مع کاثر خو نه ده کاره مکې تااخیر کولو او نن تاخیر وونه کولو وختې مستابقېو ته وور پسې وکانه م خبره ختم نه شوه ماخان کې بهسه کوو سار بهزه کوو مازګر بهزه او شکال خ شو خو شو اوکن د قاب خبر نه وې دا چللو شو بیا دا جواب شو دا چلو شو دا جواب شو, دا جواب شو خبر وغدشوه او قال رحمه الله خبر مختصر ولا ولا ذا بهتر هذا انه استاق هذا كتيجامري اي كما يقول حدثنا ضرغام بن ويمه ثم قال حدثنا اورد قال حدثنا اورد قال حدثنا حدثنا الرحمن بن يسار عمر بن ميمون زگركي قادما علينا معاذ بن جبل اليمن بيد اليمن, اليمن معاذ بن الله تبارك رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام الکی فاحتت باندې تشریف راغ نغمو نماز راکړه کالا فسمعت تکبیر مع الفجر ما دا تکبیر وایوډه سرموز کید راجون الناجه ش صوت اواز غټو او د شد غنی غنی من اجي اواز غټو د غنی قوانی آوازو دیر خون دیرا کرد. او بزنیر شدی مختصر بوری اثر کیگی. آوازو آوری زرکی اثر کیگی. راجون عجشو ساوتا. قو بس چونمی آوازو آوری را. بز ما پر زرکی اللح فاق دا غمین راوستا. بس دی شیخ ننجده که گم. دی شیخ فقیره. فما فارقتو حتا دفنتو بی شام. بس بیا ملگر که ملگر که ملگر چا وفات. اوستاز شیخ افاد شو تردیب کوری ده جدا نو شمچی تو کوری معاز رضی اللہ عنو افاد شیخ اونو چو افاد بیا مایو سو ملگر کیا ده پر بل اوستاز کتل پکاته اوستازانو کی افقه بورن چو پوهایی احفاظ پر نسبت بلی افقه ده پر ترجیح ده فنظرت الى افقه الناس بعدهو معاذنا افقورم چتوک بای فاتایت ابن مسعود واس عبد الله بن مسعود افقا ما في فقيه سر صحابت ابيا فقيه سر صحابت متكذب رحمته الله عليه ماشل كلامه الحسن بن عبد الله عليه تفسر فيش كلام فوي دلک فقلکي فما صارت حتى مات بس اغيرت لما قلتها سر پوری فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا تطالعكم مرأ سال بيسال تو شكل تاس باندې حاكمان راشي اغي مز بکاي لغير ميقاتها اوقات مستحبه مز نکي فما تأمرني اذا تركني ذلك يا رسول الله قال صل للصلاة من ميقاتها توقت مساب خير مزکو کاغي تاسك کني مما لا تاعت للمخلوق في معصد الخالد لئے زندا خبر رالا واسگورتا کالسه دمان استاید وجعل صلاتك معم صبحا او گرزو تاقبل مز اغی سارا نفل ثوابو اگه اغی مز پا وقت مصاب کیو کرو مز اغی سارا اوکا دا صبحا دا جماعت سر مزبوشی مبتدی خوان نه ده تر سمشری خوان نه ده نه الله تا خیر سره وکول او سره خپل راغیا بدل کرا وخته مو صاد کې كا کې نه ور پسې موضوع دا نفل بشي یعنی دا ثواب بشي جماعتا ثواب او شو او کدا چې فوجي چلتا دداه ساه مو زړه په تکیل غنه مشرک دې مبتدی عره زال خپل موضوع پهښو ته وړدار کې د وادګه چې اخو خوړی مذ بذای کی یہ قال حدثنا محمد بن قداوه النهايه قال حدثنا جرير بن منصور بن يواني يصف انا بن محمد بن ابوالعلي مسعود ساوي توي قال رسول الله ان ختا ہے تب وقت فسل الصلاه لوقتا تاسو موږ کومي په خپل وقت مستحب کې اوس خیر کوئی فقال رجل يا رسول الله اصلي معهم وره دا وقت غیر مستحب وایي کې وقت مستحب کې اصلي معهم قالوا نعم الشيطان وقال जिक्र ان ادركتها معهم او سلی معا همان جی کدا مز معا همان تا آغی سرا پا وقت مستحب کی نمتقولشم آغو کور سرا پاشوی اوز محقام بسکی او سار موز بسکی او مجگر بسکی دا قصد و راجت بازرشم آغی که وقت مستحب کی قولا یو کور پسی موزو خبر پاشوی اگلی قال نعمی شیطا نیم في طلاق تصراخ الوليد الصياره في طلاق حتى 29 يعني الاذاطرن بيقاره حتى 2000 يلب عليكم عمره من بعدي يؤخرون الصلاه مز به تاخيره فيا لكم تاس مزك في وقت مسابك صعب سفر فايد مند وهي عند مزب بو شيباني ان تاسو خپل موږ په وخت مو صاحب کیوږئ فصلو معما صل القبلہ ها کای دی وخت مو صاحب کیو کړو ناري صل القبلہ موږ قبله طرف تکيلی اصول د دین معنی مبتدعين مشریکین او کای مو زور پچی داول دی من چې من نماز نه نه کوي او نه کوي 12 خدت راځي 12 خدت راځي 12 خدت راځي 12 ورني او 12 نه کوي على يا الله صلى الله عليه وسلم قفوا من قبلتي سائرها صلاة يا محب لا لا اذكر من الله عليه من الصلاه عباد الله وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان تقدم شو هيا ودط شد مازن اوصول دا دی اوقات دو دی یو اغا اوقات دو سلا دی چه مطلقا مز پاغی که کراهات داری تلو که تکن غرما که غروب که نه نفل نه واجب نه قضا نه جنازا دا وقت نه دا پکارو دېمو اوقات المقروه کې د سار مزنا تر نور خطو پوری نفل نه ده په کار واجب صلات جنازه و غیره کې دي مرګر مز نورستو قضا و غیره جائز دي جنازه و غیره ده نفل نه ده په کار مفسقه مسله ده او چې شنو مز قضا شو او دو پاتې شوه او دې ورښنه بالکل <سؤال> نړقه تي ده یا بلکل نړ ده رويدو تي یا بلکل استوا تي ده دا قضا موږ کولی شي نفر شو کوله نفل کولی دا قضا کولی شي کنه شو کوله ايم ما پر زمان دي په وقت استوا کې په وقت طلوع شمسي کې په وقت د غروب شمسي کې نفل نشکل قضا کولیش قضا موږ کولیش احناف بننا قزاهم نشکل قضا په دې 3 اوکاته کې نشکولې طلوع په وخت کې او غروب په وخت کې استوا په وخت کې ها سړی مس په نفل کوي قضا کوي یا مازګر مس په قضا مس کې نه جایز فرق باندې پښوي دا احناف دا مسله شو دا مسله 310 دا مسله کړه ليلة التعريس بانده دلیل اغیم نسی او مغم نسو ده یوه مسلا شوه دویم ده ليلة التعريسه یعنی سدعشبه کی آخری هسته کی ارام قول ده نبی اسلام عبی الله فاک اغب او ده قول نبی قول مازتا د ليلة التعريس یو واقع ده نو no. <تصفيق> عند البعث دا یوه واقع شوه دا دیغ نده شوه لیکن دا اجه زیر معلومی گی زکا تعدد معلومی گی کلا دا خیبر رازی لحلو تتاریخ شو او کله لحلو تتاریخ کی رازی چه کنون اول نبی الاسلام بیخ شو یروات کې زمیخبر بیخ شو یروات کی ابو بکر بیخ شو نو مطلب دا چې تعدد معالبيږي نو لایې تعریف کې تعدد دی ینه ډیر واقع ډیر شبي د واقع شینی چې نبی له اسلام تسلاب قصدا عامدا الله غوډ کړو وېښ نه کړو د پاره دې چومتاده قضا مشترکه او خو د شي کنه به اسلام الله وکړلې بیا هم د قضا مستنکل نو معنی لري چې دا الله پاک عامدا قصدا نبی اسلام الله علیه وسلم ووډو کړو د پاره چې اومد د پاره د قزا مو طریقا او قدرت شي. رد افسرد لسیان کی یا افسرد د وجکیږيږي. عامدا مزن وکړه. نو که ادا نه نو هم او د شو نو قزا فی لازم. عامدا مزن وکړه. قزا لازم کغیر لازم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فقال بان قضاء لشت لیکن یمر چون قضاء قائل دو دیما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فقال با عمد قضاء تمر جرم ده چه دی قضاء ممکن ند دی قضاء بیا ممکن ند خدایا مسئلہ ګول دی یمرونه ذات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ تو فرضا ذکر پښوی یو ځان دا د پیل تقریرونو کې په دې روډو غار کې حل ودا ترسره و دا ځان مې مشتہد جوړ ته ول چې تکور کې نه تپه په اشتاد نه پي دا عمدا مسقذال کې قضا نه کیږي توحید مسلم بیانې دا الودا ترسره دا چتا خدا غبسته شي د جمهور ته د ریحال دی عامدان مل قرراوشي ناغه قضا پکار را انشاء الله الاسلام مين متمن رحمت الله عليه واجب بابا باب من نام عن صلاه نونثيا ان الرسول في حين قال فلا عن غزوه خيبره فهمته خيبر را خيبر د جکنه په اسلام را تو فصار ليلتن يشفي طول يشفي سفر او فرمایل حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْقُرَى دَا أَدْرَكَنَا لَكَ حَدَّا سَانَا فُلَان دَا وَرَفَسِ دَا بَفَعِلش حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْقُرَى دَا نُن دَ مَفُولِيوزَشْفَي نُنگر آجير كُرُ خُوبُ عَرَّسَ وساپو خوب کې تفریق لشکې لیکن د دې اسباب له جوړول واړي نبی اسلام بلال رضی الله تعالی چې موږ به د کې ګلته به موږ شو کېدارو ځکه چې موږ نه موز قزاری شي وقالی بلال اخلالن الله الا اختلف غلبت بلال العیناء وهو مستنه الى راحلتي راحلتي دړه لګوله او نور تر ته او الله سا هغې وذکړه لګسې چې نبی اسلام الله ذکرو فلم د نب صل الله وله بلا وله هدم نهثاببي ح ضربط هم شم نورپې وولې نو فکانه رول راژو او لوېقاازان نو طولو اول نبی اسلام ی شو پهېره وا کې اول وی بل رووا کې بکر وی مانو مګره چې لالې تاریخ کې تعدد دې دا, دا یو شفې واقع نه ده فف ازياره رسول الله صلى الله عليه وسلم وېره ووڅه ځو فکهاله يا بلال نبی الله دې د ادب جواب ورکړه اخذ به نفس اخذ به نفسك رسول الله ما فوزي انسان دمر کول شي مخ مې هغه نور کړو او نور سمې کاته چرانه کېږي نو زه به تاسو څکه زه ټول د کړیا بازه ټول مده کړم بیا بیا تاسو می زه تاسو خبر یالم او زه حنا فرصنه دې د پتلو د وختي تلو د شمس په وختي الته مزنه ده پکاره قضا نه ده پکاره تلو نلیکروست قزا پکاره ائمه سره ټول په ریس باندې حتلوپ وخت کې مز پکار دی غروب وخت کې قضا پکار نه فن نه پکار اختلاف مسلوان پوښ وکړه ورس فقط دو رواحلم شیا اغذایکونو کړو لغماخ کې لاړ دا ول مکه چلي دي لکه طلو طلو د شمس په وخت نه قضا پکار دی نه نفن پکار دی وورپ کې نه قضا په کار دی ن نفر په کار دی دې زواال په وخت کې ټکن غرم ده نهته قضاه په د نه نفل په کار دی ف دو رولو مشي د دشا د پر ک نه شده نافو سمت ته اوځ نبي صله الله ووسسلام بیان اسلام افو فرمیلوامره بلان فقام مله مصلله نو فصلله له م سبا فلم ما که صله م دفارو شو نو نو لافررم من نهسییا سالتل چاو چې مز شي ف یسل <تقل> یا ازاد ل که د م کې چې کله ورت یاد شي نو صله سبوي که نورخه تو ټې وي کا دوړو بدو ک ټکل غرموي هرر وختشيیا شي ې کې دګ فختادو رولو بره ندی واخې نه په کار لوغانی مهلته ولا پکار نور ختیدو سره یو لس منټه انتظار وکي بیا وخت شي کی فائنلا تعالی کن الله لذكری دې قال حدثنا محمد بن اسمر قال حدثنا ابن نور قال حدثنا په شوي فقط اقامه فازن وقام وصلى الزنا وقامه بان اقامت دوارو او زموږونو ډېر کزای شي دي دغه زموږ پر بان اقامت کېلم خو غلا او کین نو یو ګول الفوات ازان او باقي ماندو د پر اقامت طالب داوود رومان کوسفان دوینا ولا ور ځای و پر زاک ان مام مر وږن لا نجد مراحد من الملازه الا في <تصفيق> هذه الزهاري هذا عزم دو زاري پر واقعي ولم ينسند من ما هذا الا وزعي نور مرتضى گر کړي امام اوزعي ته دا مسند ني اي قال حدثنا محمد بن الله عليه وسلم قال فيتلو ثم کان فی ث او نبی الاسلامی کان فی تفل له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نبی الاسلامی فقالون ذو تقول دا یوم ملګره راکیبان دو ملګرال دا درې ملګرال حتے سرنا سبعه المؤمنون شو کا نه ستهې س ل پجرو کې ل تاریز متعدد دی په خبره پوه شو هغه ځانله واقع معلوږ دا زان ل واقع معلوږې تعدد دی دی فض بهله ځانمه اللهفاکه د هغې ف غګو باې د خوب پر د واچلو فما ق الله هررو شامته د ګرم پوژې وک شو فقام خير کوئی فقام دې پاتې ده فساروه نيتها دا شي دلیل دې دا حناکو ها لږ مخک لاړه لګ هو نيتها واخ ده دې کړې د طلوع شمس د نقصانې وقته د شیطان سجده کوي نرتا او عسى عابق الله تسجده انه دا استاذ تسجده و دا غفة تسجده تلبس واقعي لتشبه واقعي ثم نزلو فتوزو وعزنا قلالنا بس بان ثابت فصلو رکات الفجر انسانتو رکاتو سنت ثم صلو الفجر وراكبو اقال اباد نه پین قد فرتنا في صلاتنا من كميش من مزد من فراشو نبي عليه الصلاه والسلام لا تفريط في النوم بالتفريط په خوب کې نشته یم نو متفريط په يقظه په يخ ویو مزنه کوی نه تفريط ده ته مجبور دي لكن خير کوئی فايذا تعهدكم عن صلاه هي شي يتنساو صد مزنه دا چې د پاتې شي کلي ویښه موضوع کی وزا ورپځي وامن الغد للوقت د دې تو مانی وش یو معنا غلطه ننو دو نرخطو نرستو موضوع شو سبا وختي موضوع کوي ایو دا موضوع کوي دا شرمنه شو وامن الغد للوقت ننو کوي سبا وختي موضوع کوي دا موضوع کوي دا ماه غلطه دوه وا می نه لغاات دی للوواتهته فریج په خوب کېشته غار خو د نه هر مع د خوب س دی د خدای غ کې د د خوب دی د د د مو د پاارم سر دی دا خو یو ور د ل چته کې شي د م جوړو چاروا په دی خو شوي وا منغاات یو طالب موږ پریخود یو رزمن پریخود هغه هودو Taliban اتفاق قدم موږ نه پاسه وسري نو موږ دا څونه هوي یو رزدو هم پریخودن پلم روزه ماسپخین بیا پاسه دي یو سپګمل کې څېل شي دی ودی نو یورز د ور یو څلور کینټه بیا څلور کینټه پر روزو پازېبنه کچا ولله ستوړکړ د د وامن الغافل الوقت دا سريعه تدنيورتا کلا کلا کی کلا کلا نه نه مال حدا طرح علیه نه بعد حدا نوامن جاري حول حدا اصل امیر مقرر شو زید رضی اللہ عنہ اگر چاید چو نبی جعفر رضی اللہ عنہ بی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ چکشو اگر چاید چو نخالید رضی اللہ عنہ جایش العمارہ اید دا خیبرم کیتی شا زکا یون جاندہ ورکڑا بیا فلا ورکڑا اگر این بین سبا دا سلید جاندہ ورکوم چاگز جا ما دیر فاق دیر زد آغا دیر فاقی علی رضی اللہ عنو. قال خبرم کیلئے شی قال فلم توق جنا الا الشمس الطالعه موږ ته پاتې شو الا شمسه طالعه نور وختيده فقمنا وهل ليلنا لصلاهنا خالق من فاض من تنوار کو هو مزرنا قضا شو نوبي عليه السلام روایتن احناف خبر و ما نه روایتن روایتن حتی اذا تعالت شب تکيو له وي تعالت شب تعالت شب دي کي شیطان ته تعال <سؤال> تي شب سر جي سرت نركو چي اوس مزو جاي اي م 30 ته تعال تي شب نخطه تعالت شب احناف په دی وخت کې موږ مکروه یي تشبورا دي د مسلمانینو بیا عبادت شیاطینونو رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان منکم يرکعوا فجر فليركعوهما صار لما ذهبنا كان بي اقامته فقام الله عليه وسلم فلما انصرف فقال هل لنا نحمد الله من دل احمد وان لم نكن في شأن من امور الدنيا من امور الدنيا كما شغلنا كما قصد بالقضاء كما مجبوري شو ولكن ارواحنا كانت بالله لم ارواح الله بلا شك فارسلا انا شا کل چې د الله په خپل واجب کړ فمن عدرک منکم صلاه الغدا من غد مثال فلج جماه د صلاه ان هميشه ته پرمزه په وخت صحیح کېږي په وخت فاس او یو معنا دا چې ادا سارمز مو کوي بیا قزا مو کوي خله کنا دا دا خپل د سودنا لا ملي کوي نه نه نه پښین دا شو عادت تبوز او وخت کیږي دا چې بیا بیا کول مو کوي او ته یالو قد صور شمس ايرتفعت الشمس نو قاموا لیسا فصلل بالناس جی ته یالو قد صور ان دا حنا په کلن د وادې من نس يا صلاتنا كان مذهشو او دشو فليصل ليا یا ذكرها يا تش مذيو کی ویشن مذيو کی لیکن وخت صحیح کی غلط وخت کی نه لا کفاره الا ذلك بل کفاره است بسغی کفاره و الشباب وقت يومه قضاءه قضاءه لا كفاره لا الا ذلك فسمعت ان چہ ہمیشہ تو پردہ دت مجوڑو قضاء پر دغه مذ قضاء کفاره بل کفاره نش دے وہ بھی قال حدثنا وهب بن خياط عن قال لنا يونس انا سن الحسن يروي من, من, من قلت الشمس ارتفعت الشمس طالت الشمس استقلت الشمس د ټول د احناف په اساس لکتایید کی سم امر ابو اذینن فازنا باهم شو د فسل لار کتن قبل الفجر ان سنت ثم قام ور ب قام اقامت غواړو شو باهم سنت به اقامت بیا سم صل الفجر جن واجب دی اقامت ثم باهم وی د ترکات اقامت د رکات فرض نو فرزاد پرتو ترې کړه ای اوه په کټه او په بوزن باندې د حق سره کې دی ځنه زو د ځکه شیطان دی شیطان اثر لري دوم علت دی لیکن نور لانه ده قتل دی علت دی ثم امر بلال الفازنا ثم توجه وسلو رکعت الفجر ثم امر بلال فقام الصلاه باه اقامت دوار نعم ابي انا حدثني خاتب من حدثوا را حدثوا را جايان من محمد را حدثوا قالوا لي قال حدثوا بهذه الاوضيره فالمخ من الحبشي النبي الاسلام قادم فتوزى يعني النبي سنوزوان لم يلس منه التراب دير خوري ختشوي يعني اللي يبغى استمارك لا يلس منه التراب سما مر بلالا فعزنا بام شوكان ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركاء كان غير عاجلنا فتلوار بن حق لار دور کارتو کړ وروسمکه باغو کنه بیا دره کا سنه شو ثم قال لبلال <سؤال> اقيم الصلاه باغه اقامت دوار یا اول الفوائت پر باغه اقامت دوار نور پر فقط اقامت ها کيو مستزوین هم بعد هم اقامت دوار بس لا حنا فصلد سما صلى الله و غيره عجلنا قتل وارنا حطيت منن بالمذكره يعني قال خط محمد بن فدرا خطنا ولا حديث يعني انه <تصفح> في زمن الفديهيا ذكر خيبر راجي عمرال جيش راجي مالمي كده تشي ده له تعرف يوانش فن ده غير ذي الوقائع عمداً قسمنا فعل پیغمبر او ملکه ری ذکر چومت د پارا د قضا مشترقه او فیک ندومت د پارا قضا مو وقت مکروه کی نه په کارا وقت صحیح کی په کارا